А не хтось інший уже про щось свідчить може, я в рекламному бізнесі нароблю менше біди тим дітям, ніж хтось наробив би на моєму місці, а зрештою, я і ми, то про подібних до себе, лише інструменти в цій машині, і, помітивши мій дурнувато радісний вираз пики пошуковувача, що нарешті знайшов практичне підтвердження купі підручників, присоромлено й доволі злостиво питається. Що, важко подумати, що ти гвинтик, інструмент великої машини? Ні, це, Кася, не про Божу машину. Хоча, ні, про Божу. Бог із кров'ю, з Кока-Коли. Бог як система, що завантажує Кась роботою і контролює її до тих пір, поки вона не вчує себе щасливою. Речі, гроші, покора, реальне життя. Кася каже, що то... Реальне життя. І що вона щаслива, бо отримує свою зарплатню, коли треба. І що вона мріє про машину, яхту, будинок. А про що мрію я, незрозуміло. І навіса Богові, щоб таке гівно, як я, до нього наближалось. І що найголовніше, це нікого не вбивати. Примітка. Два чоловіки зайшли до храму помолитися. Один був фарисей, а другий Митер, Фарисей, ставши, молився так у собі: Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбці або як оцей Митер. Пощуся двічі на тиждень, з усіх моїх прибутків даю десятину. А Митер, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи: Боже змилися надо мною грішним. Кажу вам, цей повернувся виправданий до свого дому, а не той. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується – вивищений. Лука, 17-18 А те, що завдяки рекламному слоганові «Кока-коли» діти вивчать ще два українських слова, вже важливо як засвідчення недаремності її життя. Ти для мене не авторитет, і для не травмування мене, бо ж не можна нікому лажу робити. Кася додає, як і я для тебе, в мене є єдиний доказ, моє власне життя. І я щаслива. Примітка, свідомість, все менш обтяжена автономією, зводиться до функції координування індивіда з цілим. Це координування здійснюється настільки успішно, що індивід відчуває себе скорше щасливим, ніж нещасним. Індивід вельми смутно усвідомлює пригнічення, так як зазнає регульованого обмеження, що трансформує сам зміст поняття «щастя». Герберт Маркузе «Ерос і цивілізація» Сторінка 103 «А ти…» Риторичне запитання. Проїжджаємо. А от у тебе є всі передумови бути нещасною? Ну так, погоджуюся я. Я ж не зароблятиму 500 баксів на місяць. Навіть якщо зароблятимеш 10 штук, а все одно знайдеш привід, щоб... Мені вчувається, щоб вбити себе. А завтра ти ще вирішиш піти на митницю, щоб відчувати, що таке справжнє життя якось сказала Кася. «Щоб вбити себе? Хай буде так». Ну от, якийсь мактуб виліз. Не дивно. Кася преться від Коелію. Тільки от мактуби на дорозі не валяються. Вони у Бога добре пораховані, а за побажаннічка – спасибі. А вчора канцелярська щуряка, сьогодні самогубця. Потяг до самогубства – то, між іншим, чоловічий прикол. Місіма з мене ніякий. То не побажання, відказує Кася. а Все одно. Хай твій шлях, напротивагу моєму, буде встелений білими лілеями. А звістка про мою смерть хай не долетить до твого благословенного Алькову. Не знаю, як то українською. Сказала би «Криївка». Але ж Кася у Криївці не житиме. А в другій половині – життя, каже вона. Я матиму офігенний двадцятирічний досвід роботи в мас-медіа та рекламному бізнесі.